Між поляками, поляки найменше короткоголові, 82,5, і росіянами. Короткоголовість росіян близька до поляків, 82,3. З одного боку, та білорусами і західними слов'янами, чехами і словаками, з другого. Білоруси, чехи і словаки виказують найбільшу брахіцефалію. Перші 85,1, останні 85. Висотний показчик, що визначає висоту черепа, в українців вищий – 71,3, за висотний показчик росіян – 71,1 та білорусів 67 – 67,6. Сполучаючи три вищі схарактеризовані ознаки – високий зріст, круглу голову та темну барву волосся й очей – Волк констатує, серед українського населення найвищий зріст відповідає і найвищому брахіцефальному головному показчику та найбільшій мірі темної пігментації. Або інакше це сказавши, українці, поминаючи всю сучасну їм змішаність, в істоті належать до одної раси – до раси високорослої, брахіцефальної, темноволосої, та темноокої. Надзвичайно важливе значення має в антропології взагалі личний показчик, що дає відношення між довжиною та шириною лиця. Українці належать до числа більш-менш вузьколицих народів. Середній показчик 102,7. При цьому вузьколиці ця збільшується помітно, хоч і не цілком правильно. Зі сходу на захід Принаймні в середній та північній українських смугах, віру віддалення від більш широко скулястого великоруського типу. Щодо ширини носа, то хоч українці відзначають вовко взагалі майже вузьконосі ліпторими, з середнім носовим показчиком 70 90 але серед них, ясна річ, помічається. Певні, не дуже, правда, великі відхилення у бік Мезаринії. Найцікавіше те, що найбільш вузьконосе зі всіх українців, є населення Північної Смуги. Середній показчик 69. Притому тільки чернігівці виказують дуже малими Мезаримами. 71,2-71,9. В середній смузі носовий показчик вищий ніж у нижчій 70-90-х. При тому найменшої висоти досягає він на Київщині 64,1 та на крайньому заході у колишніх угорських русинів 66, а в інших місцевостях він переходить також до малої мезоринії, що не перевищує однак 77,7. Нарешті у південній смузі носовий показчик знову невисокий – 69, за винятком Катеринославщини – 75,2, 76,4. Де, мабуть, дає себе відчувати, висловлює припущення волк, довгочасне сусідство з татарами. Щодо форми носа, то, звичайно, відрізняються три відміни – Вгнутий, рівний та вірлячий носи. Вгнутий ніс зустрічається, порівнюючи часто на самій тільки Курщині та в Центральній Галичині. В досить значній кількості зустрічається він на Чернігівщині 27,5% та 32,5%, на Воронівщині 25%, у Південно-Західній та Центральній Волині, 31%, на Катеринославщині, 29,2%, на Поділлі, 27,8%, 34,3%, та у Гуцулів, 25,4%, 26%. Вигнутий вірлячий ніс, найбільше рідкий, найчастіше зустрічається на Воронщині, 18,7%, на Кубані 32,5%, у Галичан 20, 25%.